او داف او اوچ ولاکو کی زرغنی او ډیرو ازغو وای فنازل رسول الله صلی الله علیه وسلم نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د سوړلې نه راکښو وتفرق الناس او خلق په دې صحراو ځنګل کې خوارو آرشول یستذلون بالشجر او سور حاصلولو دونو وانزل رسول الله صلى الله عليه وسلم اور عاشو نبی علیہ الصلات والسلام تحت سمرتن لان دی کی کور دونه دلان فعلق بها سيفه لخلتوره فاقي کرازوان دکا او دش ونمنا نومتن او مونګو نو یو باندې چې چتنه پټ پټ راغې او دا الله دے حبيب صلی الله علیه وسلم تورې بلا سوکراوا غستا فاذا رسول الله صلی الله علیه وسلم کوئی ناسات رسول الله صلی الله وسلم يدعونا من رب للل چراشه نو منزور زرا پاسیدو و اذا عنده عربيون دا الله دے حبيب سره یو باندې فقالالاللہ حبیبی انہا دعوی بیشت دا باندچی راغے او زودوم نو اختارت علی سویفی رویستا پا ما بانی داتور زمان دتی دا کنے رویستا واننائی منزودوم فست قزتو نزرہ بیدار شن و هو فی یدی ہی او داتور دت دا دا پلاسو کی و سولتن سرگند تی کنے بارکڑیو نقال دماتوی من یمنا او کمینیوز بر ایمان سو خلاس ای اغدا خیال کولو چې الله حبیب گنی دا آمو انسانانو گنترے نو ای قل تو ما ورتوی اللہ اللہ با بخلاس درې دری پیری سلاسا دری پیری دداسیوی و دری پیری مادا سی جواب پرو چی ما نبادی سو خلاس ما ورتوی الله نو بس در دیر حیبت دو جن دا اغدا لاسو نتورو غرزی دا اللہ حبیب لاسو کراواغستا لکر سر روان خدا ر الله الحبيب له شان ولم يعاقبه دا الله حبيب غته سزا ور نکا وجلسا اواز الله د حبيب سره ناس متفق عليه و دې حديث د امام بخاري او د امام مسلم رحم الله اتفاق دي و په دا شراغلي جابر رضی الله عنه کُن نام رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ ود الله رسول صلی الله علیه وسلم سرا بذات الرقاع بذات الرقاع عزا کی په یو غزاګانو کيسره الله حبيب کړو هغه ته ذات الرقاع وای او رقاع ورته ولي وای رقاع اصل کې جمع و در رکعاتن رکعتن ویڈی کیا مسلمانان مسلمانانو جوڑا کری وچا پا مختلف تکڑو مشتمل ہو زکر اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پا جہادونو کے مختلف جنڈے استعمال کری اوغی بارک مفتی شفیر رحمت اللہ علیہ جواہر الفقہ کیا رسال علیہ کے لئے توی یعنی رعیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم پا مختلف جنگونو کے لاللہ حبیب جنڈے سنگا گیا دا غی سنگا نو مختلف کس مرنگ والا جاندی مومنانو استعمال کردی او دیکی دایی چی مرگری غیل را غندیگی یو نخوی یو علاموی یا ورطا ذات الرکا زکووی چی صحابو تا دور تکلیفو رسیدو چی غپیزار پکتو لش لیدو نو داخپی زخمی شوی پا سفر نو بیدات د دا دیخپو نتاو کردی دخپو د زخمونو دا وجنا نو زکا ورطا ذات الرکاوی رویمه غقزاد ذات ريقا کیو فائداتین علی شجرۃ الذلیلۃ نو کله شران موږ په یو نوان شډیر سور نو ترک نہ موږ فری خدای رسول الله صلی الله علیه وسلم ده رسول الله صلی الله علیه وسلم ده فار ادوستل تیر شلگرا یعنی غسل درجات دید پار مجاهدین ده پار دی چه فصول اعمالکی د مشاقت او د قربانی عمل jihad فی سبيل الله بدن قربانی کی او نورم فقہ تکالیف تی. فجا رجلن دراغ یو سړی من المشرکین د مشرکان ودا رسول الله صلی الله علیه وسلم او سوره رسول الله صلی الله وسلم علقم بالشجره دونی سره رازون دا وقحترت وہ ناغزتی کین رويست فقال لا اللہ حبیب تویت خافنی تمانا یرے گی قال اللہ دا اللہ حبیب ورطوی نزق و تانا یرے گمنا قال فمئیم نعکمینی ویسوک بدی ما نخلاس قال الله لا اللہ حبیب فرمائل الله ومخلاس ای وفی روایت ابی بکر الاسماعیلی فی صحیحی او به وی عد بکر الاسماعیلی رحم الله کی چغ صحیح کتاب کې ذکر کړ فقال میمنعک مننی مار به سوخ لا سی قال الله حبیب ورثوی الله الله به اخلاصی فسقط السیف میدی نو غرد ده بدو جن تور د لا سود د مشرکنا فاخذها رسول الله صلی الله علیه وسلم اسیف الله حبیب تور راوا غستا رضا الله حبیب ورتوی مے یمنو نیوز بر ایمان سوخلاسے فقال انا مشرک ورتوی کن خیر اخرجن و شغور را وستن کی تیری گزار را ونه کی قتل بھی نکئے قال ال فقال الله حبیب ورتوی تشہد الله الہ الا اللہ تو دیدی گواہی کیچ بغیر دا الله نبل الہ نشتا و رسول الله عزدا الله رسول قال ذو لا ذل خنیم تیار اور دام در کي د باز خلکو چراد جهاد بارکه پروپاګاندا کوي وایو اسلام سره د توري په زور راغلی سه دا قادیانانو یو زه هند دي چې د جهاد بارکه د امت زېغ خرا وګوره کده د توري په زور نو دوی خوند ته اواز وه د الله حبیب سره لوی لخر دي نو دوی په والو ټکول اسلام ته مجبور کړو اسلام فزور نه ده د جهاد مقصد خلک اسلام ته مجبورو کول نه د ایمان تعلق خود حضرت سره ده او دزور پرفارم پیس هلو کې زور نه دا jihad دین پاره چي د کافر زور ختم شي مسلمانانو سره رکاوٹ جوړ نشي دا په زور مسلمان کوي نه ولکنی او عہد کړه کافر ورته زدر سره وعده کو الله او چي تاسو سره بالکل جنگ نکو ولا اكو او زبنی ما قوم انده قوم سره مرګ لري قاتلونک چي تاسو سره جنگ کوي فخللا سبيله نذر الله حبيب دا غلا رسول الله کو افريږي زه فاتح اصحاب وحيد توي الله دا, دا حبيب اخلاق دیکھلو مرغرو تراغ فقال جي تو من عند خیر الناس وير عالم تاسو ته تا دا غچا د خوانا چپټول خلقو کداغه بهتره دي شد او دین ولي بهتر والے سي چې اگر الله دا حبيب د قتل او شهادت ته سراغله او چې کله دا الله دا حبيب واس فراغله نوغله اسمه دي خیر خير الناس ویزتا سو ترا لم د طرفه د غوره د خلقنا ارا مشکل الفاظ به ان شاء الله بیا وایو وصلی الله تعالی پرون درته حدیث چیر شو او هغه مشکل الفاظ معنا درته مصنف رحمت الله علیه کوي قوله قفلا و اذا قول په حديث کې چې قفانا د اپمانه درجا ده د واپس کېدو په معنا ده ولعزه الشجر الذي له شوقر دا هغو انو توئی چی لاغید پارا ازغیوی و سمرا و فتحید سین سرپزین زبر و فتحرا و زوم المیم او پمیم بان زماو پیشت اشجرت من التولح و ای دا هغو من التولح چی آغد ازغو والوی. وهي العظام من شجر العزوا او داغه غټو ته وې دا غونو دو د ازغونه کیکر چې ورته وې نو دیتا سموروي وخت را تصيف د دې معنی و دا لفظ حديث کې تیر شو سل له تورې د ټیکې نرویسا وهو فی یده ودا غلاس کیوا او سلطن اے مسلولا چې تورو الکلتیک نبارو او ذا سلطن وهو بفتح السواد وضمها و اذا سواد فتحم ويل شي و زمم يعني سلطن او سلطن دوار ويل شي شغم حديث ده و ان عمر رضی الله تعالی عنہ ده حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ن روایت ده کی فرمایي چماوري ديدي د رسول الله صلی الله علیه وسلم سلم نه یقول چ فرمایله لو انكم تتوكلون کچری یی تاسو چې توکل کو تاسو عل الله په الله حق توکله حق توکل صحیح په الله مبروساو توکل کو لرزقکم نو خامہ تاسو لبرزق درکی کما يرزق الطیرا لکسنګ چمارغان او ترزکورګی ناوی نو پټې شتانی دکان شتانه ساسبابشتا تغدو خماسا سار یغید دجالونات شخیټ راپاسی خیټو او ججورو کی سنی بیتوانم او مازیګر غید دکه خیټو او ججوری خپلو جالو کورن تزی رواه ترمذیو د دې حدیث روایت امام ترمذی رحم الله کرے وقال فرمایلی دی حدیث حسنن دا حدیث حسن نه مانای سرا یعنی نې تځهب اوولن نهاره خماسون لاړ شمارغان فاول درس کې خماسون ازوا مره تل بتون اخرته بالکل لاسم لاس رجفتي وي منل جوع روجد لوګلا وتر جو اخر نهار او دا مارغان را واپس شي په دورس کې مازيګر بتوانن مانیسوا همم تل اتل بتون ډکه خېټي وي خوراکنه نساسباب شتا نسشتا لیکن اغه د تمام کائنات رازق ور ترزکور کوي صلی الله وسلم دوم حدیث چیرې دی باب هم حدیث ته حضرتولو احادیثو د نمبر په اعتبار ته نمبر حدیث ته عن ابي فیمارهه الورا ابن ده حضرت ابي عماره برره ابن عازب رضي الله عنهما نے روایت سے قال فرمائے قال رسول الله صلى الله عليه وسلم چه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمائے لي صحابي ته دعا خولويا فلانه فلانيا اذا آويته لا فراشكا شكل تراش يو زيو نسي خپل بستري وانه د شپي ودتيږي ذدا مسنون دعا واه اسم غور دعا مسنون دعا دا. فقل يا الله هم اسلمت نفسي لك یا الله ما تاب کړه د خپل ځان تا تا ظاهرا او الله را کم کمی بس د دینه ز توبه او با او ما متوجه کړه د خپل مخي لك تا طرف تا. وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ أَوْ مَا خپل کار او معاملات الله تعالى سپارلې وَالْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ او مارا کا ګړې د خپل شا إليکا تا تاته رَغْبَةً پداسه حال کیچتا طرف تَمِينَة سات او رَهْبَةً لِدَيْكَ او پداسه حال کیچ يرکو ملېکا تا تاته لا ملجاء نیشته دے ز د پناهي واللا منجا آ او نیشته د ز د نژات من کا ستا د طرف نه اللهیلے کممگر الله دتا سر آمن تو ب کتاب کل الذي ځلته ما ایمان راړ د په کتاب ستا هغه اللله چې تعرا لږلی چا د تمام م کتابو په آخر ک راغلی قآ پ و بوي الذي ارسته اوستا په پیغمبر غمبر ایمان میمان ارسل رس ته چېت را نو دا د الله هبي برتهوي چې کله دا مخته سره غونې دوعادې ووی دو د کېدو په وخت کې نف نهکه مته کچرې تممر شوي ملیلتې کا پدغش دغ شپ کې نو مل فطره ته به مړشي دین د اسلام باې او دا ل خبره ده چې چا خاېمه پمان ور د الله د بي په تعلیماتو کې تممره برکات کاات د دې په ویلو سکندونه لګي من په نبرابري خو سمر برکات دي الله د حبيب په تعاليماتو کې چې کله دې په معنام وېږیو دا وې نو وک چې په دغه پاک مرشینو مرد بپې ایمان او اسلام وای ان او کچري سبا دکونو اسبته خيرن نو ته اور سي دي خير ته در درته حاصل متفق علیه دیکو رئی دا حدیث امام بخاری امام مسلم رحم الله ذکر کړي وفی روایت فی سیحین او پیو رائع روایت سیحین و کدا سیم راغلي بخاری و مسلم شریف آنی البرا دا برا رضی اللہ عنہون روایت قال قال لی رسول, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی ما تا رسول الله صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دوی دو رات خیلی و جی دا آتیتا مز جاکا کلچ راش تخپل بست فَتَوَزَّعُوا وُذُو أَكَلِ الصَّلَاةِ او دَسُ کَا اداس یو دسل ک مزدفار ای ګور دا مستقل سنت دې دو خوب د فاره او دس کول نپتول سنت دې لامو تاسو لا عمل کلو توفیق را کی لک د خوب د فارم او دس کول مسنوره طریقا ودا او دس کول ک لمز لچکه ثم تجئ على شقك الايمان او بیا قبلی طرف ته دا خیر لاس د تمدید لاس د لان دکا او مخ ته قبله باندې فریزه هغه را کبا سره ډیر سات تنګي نو یو څه دیکيږي نو دا سي طرف له فريزه بیا کستله شروع خيره کبل طرف لکیږي يا دي بل طرف لکیږي او الله د حبيب تعاليماتو تعلیماتو سور له لوي لو فائدې نوخي تر اب باندې او د سوکاو قبله ته مخ وقل اودغشان دعا هوا يا تا کومه چې حدیث کې ذکر شو واظا کرن نه هوو او داسې ذکر قسم مقال وجلهن اخر ما تقول دا دعا فآخر فا کې وګرځو دا وس چې کوم ذکر اذکار شي کې نو په اختتام کې دا دعا هواه لك مزون اذکار دي د کې دوه دو په وخت هغه ټول پرکول فقار دي د سوره بقره غل ساتونه دي دا درې اخیری سورته نو درې درې پیري لستل درې درې در شپې سبحان الله درې درې شپې الحمدلله څلور درې شپې الله اکبر دو دو کې دو په اخیری سورې کافرون لستل او خاص کردہ کليمه درې پیري ویل استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه وایدا چې څوک درې پیري وای نو دا و ګناهُنا کده دریا دوونو د دو پاورم روینو الله رب العزت به ورتمافک ندام فاغ دواګانو کیرا داله په اخر کې سړې ګرځئ او په اخر کې دی عن ابي بکر بن صديق رضي الله تعالى دا ابو بکر بن صديق رضي الله تعالى عنه روایت ده ابو رزئ کلم سو عبد الله عثمان بن عامر سابو غفر رضی اللہ عنو اختلوس ہو عبداللہ اور والد نمی عثمان اور دلکن و میرے عامر اور عامر ابن عمر ابن قعب ابن سعب ابن تیم ابن تیم ابن مرہ ابن قعب ابن لعی ابن غالب القریشی حد رضی اللہ تعالیٰ دادا ای پورا نصب نامے ادر نذکر او بیا وی او هو وا ابوه او اومه صحابه فرز فرج الله عنه او ابوبکر رضی والد محترم او داوی والد محترمه صحابه دا ټول صحابه یینو والدین صحابه کرام او خپل صحابه دے دا لری خوشاله خبر واي د پاره قال ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمائی نظر تو ال اقدام المشرکین ونحن في الغار او منت غار سور و هو على روسنا او دید غار د پاسه زمون د سرور د پاسه ناس او ما دای قدمون لدید فقلت ما فرمائے یا رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو ان احدہم کہ یو قدمی کی نظارہ نظرو کی تحت قدمے لان دے قدمو اے اثر راکته چھیو دی قدمونو سره دی, قدمون سر دی غار کی پوری لہب سرادا نہ خام خامندووی دی اوسنه تا ما غن نقطه يا ابا بكر بن اسلام میسود خیال دهي ابو بکر دا غوبارك الله صالحهما چې الله درې داغي مرګره دا دتا د خپل نبي غا توکل کي چې دا الله ز حبيب دا الله بزاد عاليه سمره اعتماد او سمره يقيرو ابو بکر رضي الله عنه توي سيدي خیال با غو عمر ګرو جزا غیدرے مرغرے الله دے مصطفى علیহি دغه حدیث پر نقل کولو د امام بخاری او د امام مسلم رحم الله اتفاق ده نہم حدیث عن ام المؤمنین ام سلمہ د ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ روایت ده و اسم اوعدی کلم سو ګور عربو کله طریقہ وا دلور یا دو بچی پنم بمشعور او دیت کنیا وی او داو سب مسنون طریقہ دیو جنا یو بچی تا سر ایزان منصوب کی مثال پتور دو د نمی دے زید ندے وی ابو زید او خن نمی دے عمر ندازان سر اکنیا زکر کن مسنون طریقہ تسو پدی عمل کنیو سننک بانے عملو لیکن نبیر اسلام تبی ابو الخاسم صلی اللہ علیہ وسلم ورد ابو بکر رضی اللہ عنہ وقنم سا دے او مشہورو پسسا وقنم دے دل ایبن عثمان لیکن مشہور دے پا ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ ابو حفظ فی دہا در رضی اللہ عنہ دا وجنا واسمو حانم دے ہندبنو ہندبنتو ابی امیہ یعنی دے خننم سا ہندبنتے ابی امیہ فزۃ المحزومیہ رضی اللہ عنہ دادی فرمای ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم او نبی علیہ السلام کان او اذا خرج من بیتی چې ده پور نه وو اتو دا دعا دی او راه مبارک دعا کاف میزتئی اوای بسم الله توکلت علی الله قانون د اللہ د اللہ دلوم په مدد د کوروم او توکلت علاللہ زما په الله پر وسه اعتماد ده وردا طریقې راهنه چې باځي د کورو روزي او مور او زنانه ودایګان ورته ایزان لاو خلانه بابا د ملشه او سو کوئی الله رسول د ملشه او سو کوئی الله خلاني بابا نمسپارل ده دلته او علاللہ دامنې چې باځي د کورو روز او او سپيره زانه سپيره سپيره سره په مخرا او کار و می سمے نہ خری نا وای پنند امداد کا نازکور روز زما بر وصاوت اتماس پر زما کار نار سمے ور کول ما کا خیر او د شر رسول و علی الله اللهم یا الله انی اعوذ بکا زفناہی و لم استاف ازات ان ازلہ ان ازلہ د دې خبرې نه چيزه ګمران شوه او اوز اللہ یا گمراہ نکریشو یانی چې نو گمراشم او نو گمراه کړې شو یادا چې زسو گمرانکم یا ماسو گمراہ نکي او ازل او اوز او ز قناه غو چې چرته اون خید دیمان او د او د حیا او د پردی او اوز یا اولشم خو یوره کله سره ای خو نور خلق ور سره مرغلی شو پیار شوی نه کما کل <سؤال> جوړ کی او دا سې کارونه پیو کی چاغه د حیا او د پردې نه خلاف او عزله ماو ز پناه قرآن چې زالم نشم نکم او اوز له باو ما سره ظلمونه کړیش او اجحالا او پناه قرآن چې جهالت ونه کارونه نکم او یوج حلا الیا یا ما سرت جہالت کارونو وکري شي ګورو سرغ خير دوار چې سره د کورو روزي حديث صحيحن دا صحيح او ابو داوود او ترمذي دا حديثه ما ابو داود او امام ترمذي ذکر کړي واغيره ما او د دې نه لاور نو بیا سانی دین صحیحه صحیح او صح او قال ترمذي امام ترمذي رحم الله عليه حدیث حسن صحیح دا حدیث حسن دے سیدے او دا لفظ د امام عبود داود رحمان اللہ دے دا دواز دے دے دعا زدت ہے دینے لاوہ نور دعا گانے میں آگری سنے چھو دکور روزی کھنا او جماعت لگ لری ویدے جماعت پوری مسنون دعا گانے پورا چھو تنگا الحمدللہ چھو دکور روزو نترنی میں لاریا جماعت پوری دو دو او خفل دعا گانے مسنون دے دعا گانے اولا اللہ را حبیفہ یوں کوئی امت کا چرین اللہ را حبیب پا تعلیمات و راشده نور و قارون تو ازگاری گنا او بیا اللہ امو سره دعا یادم راولی بازار پر ہوئتی نو دا اللہ حبیب سنت دعا کمان مسلمان مخل ادر اغیل و سبقی کورن روز نسری کورت دن نکیگی نسری بیا جی جمعات پر آدم نشدیر مسنون دعا گانے جمعات نبارکی بیا مسنون دعا گانے لوګره ژوند کی دا وی چې اگر الله غ حبيب د تعلیمات او ترتیب جوړش لذاد او اذان یادوي کوشش کوي او انسان mehnat کوي نو رب العالمین ذهن کولای دا دوغان او رزق کی وسم الله تعالی لسم حدیث ته د دې باب ان انس رضی الله تعالی عنه انصره رضی اللہ تعالی عنہ روایت سے ارہی فرمائی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دی, دی من قال چاچو یعنی اذا خرج كل جغوز من بيتي دکورنا یا مسلمان مومن دکورنا روزی د دینی او دنیوی کار دپاراو دا دعا مبارک وي بسم الله پنوم د انداد د لازد کو روز توکلت علی الله او ما توکل بر وصا و اعتماد کا الله کړی جما کا خیر او فائدہ رسول الله دے او در شر فکولو علی الله دے او زمان نفع نقصانی زد زلت دعنا قدست قدرت کری ولا حول ولا قوة الا بالله ولا حول نشت دعو ریدل دعنا هنونا چی عصر دعو رید گناه دعنا فرمانونا ولا قوة او نشته د قوة و طاقت فکول دعنی کو عملونو الا بالله مگر الله پتوفیق باله ینه ما ته ګناہوں نه بس کئود نه کو توفیق را کئ ندا و یو الله رب العزت لوی کانه چې دا کلمات ونه د کور روزي نه دا مساله را وای دا شیطانان چې قصک ولار یوی جدان انسان بول د کور روزي او گمراه قوم مې پګړ ور به سر قوم دا کلمات وای نو یقال له رب در رب العالمین دی طرف نظر لشی ملائک ورته وی هو دی تا تا له او کفیتہ اوستا کفایت وکړي شو ی دې رب ال عزت در له کافی شو وکي او تو بچو ساتل شي عنه الشیطان او شیطان تی ارحل شي اے شیطان ارحل شو ی دې سری سرو زما امام ابو داود و ترمیزی امام ابو داود و امام ترمیزی رحمہم اللہ دا حدیث ذکر کرے او دا حدیث حسن دے زادہ ابو داود امام ابو داود رحمہم اللہ دا الفادم سوا کری فیقولو ین شیطان ویوائی ین شیطان لشیطان ان آخر بل شیطان چکل دا سرائے کور روزی او دا کلمات مبارک ہوئے نو یو شیطان نو یو شیطان چې په څه کې ولار یا شیطان ته وای چې کیفلک برجلن سران دی وی کال را سره وا سره وا قد هديه چې هغه ته هدايت کړې شوې دي او قفيا او داغه حايت کړې شوې دي او وقيا الله بچ کړې شوې اے شیطان یو بل لوې چې بس داس گمراه کولای نشي وګور په دیوان الله احنا له بسم الله توکلت على الله لا حول ولا قوه الا بالله دا مختصر کلمات کی agama کی ویلی شو مدرکہ چې شیطان نده بچاو کم کم اسباب دي نوابی کی لا حدیث مدرکہ ویلی شو چې کله مسلمان د کور او روزي دا اور دار چې کوی نواب شیطان نه الله پامن کې وګوره نورمدار چې اسباب دي ا رسول جمعه پرې باندې تقریبا چې پدی موضوع بیان شې چې شیطان نده بچاو ساسباب سا دي دا ډیره ضروری خبره دغه ضروری خبره راته کله الله رب دې زموږ اوستا سره شیطان مقابله کې حفاظت نه فرمایي نو تبهه बर्बाद شي نو الله حدیث چې کوم اسباب ګولې نو هغه اسباب اختیارون فقار دي چې وسړې به د اغینا د شیطان د شر نه محفوظ کی نو هغه موضوعاله تفسیر بار بار اورې دغه خبره د عمل نه لاندې راوستي فلسفي وسنه شیطان د شر نه بچيګم دا وروزه څنګه جمعہ نوځم را د نکیګم فورته د نکیګم را بارکی غم وانا رسول دی الله تعالی له روایت کې قال یې فرمای کانا احوانه هو یو ضروره علی عہد النبي صلی الله علیه وسلم فزمانه دی النبي علیہ الصلات وکانا عہدهما هو یو دې یعط النبی صلی اللہ علیہ وسلم عبد النبی علیہ السلام پخدمت مبارکہ کے حاضرے دو او دعویل دین قرآن و حادیث بیوری دن والآخر یحترفو او غبل بکاروبار پولو نامیش دین و علیہ شکایت نکو شیر اگمال حرور دے دے خود دکان و فلانے کار کئی دے دین کارنا کئی خود دنیا و علیہ دیر تمی کو یر دیر سکینا نفشکل محترفو شکایت کړه ور کار کوم کا کی رور اها د خپل رور بارتل نبی صلی الله علیه و سلم نبی علیہ السلام وی حبیبه دیتا فرار وحنا شي ورته شکایت کینې ورته الله حبیب ورته جواب ورک فر قال الله حبیب ورته فرمایل لعلك ترزق به وی کې دې شي راخاله مرز دته جوابینه ملاله شي هغه دین تناس ده دیو جناحی دی سپات کراوی اللہ حدیث فرمائے کوئی تاصلہ ددیز و ایفان او دوجل رزق در کولش کله سره و یم زموخوی دارے و ی ربا ماډر بوج دے بچی نی وڑدی او والده نی بوراغان دی دوالدې نو بوجم دے او د ماشومان او بچو بوجم دے او سیدالکائنات وای ددیز و ایفان او دوجل رزق در کولش د ماشومان کنے او راستي لوګی وانا او بوراغان والده نی دا هی جړاو فریاد نی نوېګه ته برابر ایدری دا تاسو د رزق میلاوي دي د زوي فانو د وجهنه ديو چې دا الله د حبيب د حديث غونځي نظریه دي سره ساتي چې دا, دا, دا, دا, دا مال رزق میلاوي کی دی دي جنوالو د وجهنه زکاته دینداری ختم شي دین محنت ختم شي او ایمان وال ختم بیا هو قیامت راځي د ایمان والو د وجهنه قوتول کافر فري د دیندار خپل کو د وجهنه دي جنو رزق میلاوي د ګوراگرانو حالې د دې د توجينه دي زوارانو په چوتری زکو ملاويږي د ظیفاعو د ماشوغانو د وجينا الله دې نور تور کوي دا الله حبيب ورته فقال لعلک فرزق به وې کې دې شي عالم نارې په ورو د وجينه درکول شي رواح ترميزي يو بي اسناد صحيحن الاشرت مسند لا حديث امام ترميزي ذکر کړ پر سره دي صحیح سره او د امام مسلم رحم الله دی روایت روایت نقل کول کوم شرطونه دی هغه شرطونه سره مطابق دی او یحترخو معنا در تکای یعنی یک کسبو یا یعنی یو وکسب کول او در رزق د پارس سبب به تعالی ش کول او رزق الله د خو غل اسباب جوړی جائز دکان نوکری نور د دنیا جائز او حلال کاروبارنا ور رزق کول و له شوق الله دا مشاله را وې الله پر رزق ورکول کې اسباب ته محتاج دي خدای اسباب دې پیراګړي موږ ډېر کمزوري او دې ته وې عالمي اسباب نو کا اسباب دې موږ پریشان الله وبغي رسبابو رزق ورکول دا اسباب زموږ خاطر زړه د سکون د پاره کړی چې دا شان دې زړه دې قرار او جنا وسنګ راځي همخه له ځایي سبب دی شي دکان دی او پټې او سر نقد پرتیږي نودا غاص باغ دیورنا الله پر رزق ورخلو کینا اغل فی الاستقامت دا باب دغه بیان د استقامت کی ور استقامت سے توئی علماء محدثین ذکر کړي و یو استقامت ذر کراماتو نغور ال استقامت خیر من الف کرامات یو استقامت داد دا زر و کرامتونو نغورې استقامت څه توي چې د الله د کتاب او د الله د حبيب د سنتو په پسی په صحیح طریقه روانې او بیا دا ور په صحیح روانې دل ثرمර්ග پوری قائم او دایمي عمره راشي پړي دین له خبره نشه او د امم او تاسو چې موس کې ارو اخوایو نو دا غم د غدوا د اهدین الصراط المستقیم یا الله مضبوط کی من پلار دا استقامت مستقیم نیغی لاری لوی د استقامت لاری لوی او استقامت دا دی چی پیمان او دنبان روانی او دا روانی دل وی وی تر چی پدی مر گراش دا دیر لویشه دا دیو جن قرآن شریف کی دا استقامت دیر حکم را او د الله حبيب صلی الله علیه وسلم د استقامت ډیر فضایل ذکر کړي مسلمانانو مشی دعا کوي نو پسور فاتحہ کی دا وای یا الله استقامت منسب کی په مسقم چې کله اهدنا الصراط المستقيم وای نو دا مانامه خلک وای چې دا د دین لوي سوال په دنیا کې بل نشته کچره د سوال و او ور سوال نو په سورې فاتحه کې به الله داغه تعلیم بندگانو لور کړي په دنیا کې د دین لوي شی جو مسلمان د قران او سنت علمم هم دی روانم دے او دی په سره دی او په دې حال مرگ راش قال الله تعالی فرمایلی دی الله تعالی چې ویلې فاستقم اے حبیبا داسې په دې دین باندې محکم او مضبوط شاو او قائم شاو کما امر تلک څنګه در له حکم کړی شوی او رسوکته در لې کلی جداده سوره هود آیات ته وصل دو لسم وقالت تعالى او فرمایلی دی الله تعالی شنو دی ان الذين بشك ها کسان قالو چه غی ویلی دی ربنا الله چه زمونغا رب البلاد یعنی ایمان روڑے ثم استقاموا او بیا په دغه عقیدی دی ایمان تر مرغ قائم ودای می ته چکه نن کتن شروع شیت تنزلوا علیهم الملائکه را نازلی کی په پدی او دا ملائک ور سزن کدن کی وای الله تخافو دا چی ری گئی ما اس قسمه خطر په خبر کې تاسو لپاره نشته میدان محشر نه ری گئی ما د جهنم دوور نه ری گئی ما ولا تهزنوا غمجنی گئی ما وا ابشروا او زیره خوشخبری و علی بالجنه اللذی فجنت ها عصرا كنتم تعدون چی ای تاسو چې تاسو سره وادي کې دیش نحنو منگا اللہ و اولیاؤکم دوستان یو استاسو اے مومنانو فی الحیات دنیا پجوند دنیا کی و فی الاخرہ او پا خیرت کی بمزموندتاو سر دوستیو و لکم اوتاسو دپار فیہا پدی خیرت و جنت کی ما حغص بی تشتہی انفسو کم چی خوخوی استاسو نفسونا و لکم اوتاسو دپار بی پدی جنت کی ما ها غت الدعون جتا سو غواړی او طلبوی نذلا من غفور الرحیم مل مستیاوید طرفد بخون کی او مہروباننا اتمام عمر با جنتیان در رب العالمین مل مانی نچه الله لوی دے نو ته الله د مل منوب سمر سم رلو شال وقالت اعلی فرمایلی دی الله تعالی جلوید ان الذين بشکا کسان قالوا ربنا الله چیا غی وای چې زموږ رب الله دې ثم مستقامو او بیا په دغه عقیده د ربن الله او د توحید او د ایمان تر مرګه وفات کې دوه قائم او دائم وي فلاح او فن علیهم نبوی عرفد وي تام خوندان د جنت کی خالدین ثیا میں شوی پدیکے جزا ان بما کانوا یعملون او دا بدلار په سبب داغه چود یمل کول کی وا نبی امر دا بی امر وکیل داسم ویل شوی دی چبی امر دا بی امرہ سفیان ابن عبد الله رضی اللہ عنہ له روایت سے قال دے فرمای قلت ما ویلو یا رسول الله اے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم قل لي ما تا اوایا او فرمایا فل اسلام کو اسلام کے قولن یو سے خبر لا اسال عنه چیز تا پو سنکم بیا دگن احدن دیو تن غیر ک تا نہ بغیر اعوذ بی جنت لور رس اللہ حبیبہ داس یہ خبر رات او فرمایا چتا سو نفز بل چانه تا پوسو د پښتني ضرورت عمران شي او زه په شم قال ان الله حبيب ورته فرمایل قل اوایا امنت بالله چې ما ایمان روده پانا سم مستقيم او بیا تر مرګه په دی باندې قائم او دائم اوټینګ شم هواي امنت بالله او سم مستقيم بس دا د کامیابی خبره الله ارواه مسلمن د دې حدیث روایت امام وان ابي هريره رضي الله تعالى عنه ده حضرت ابو هريره رضي الله تعالى عنه روایت تھے قال فرمائی دے قال رسول الله صلى الله عليه وسلم کہ رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمائی دي قارب یعنی نی غلارہ اختیار کئ صحابه کرام رضوان الله تعالی علیہم اجمعین ته ویلو یعنی په اسلام باندې نی غسیږي او قاریب اصل کې مقاربت دي ته وی رس تمانا کئ چې دې اسلام غلارہ اختیار کئ ندا غینک همې کې نزیاتې کئ وسددو او مضبوط واله پر دین اختیار کړي استقامت نکار والے وعلموا فوه شيء چه انه بیشک شاندار لین جو احد منکم هرگز نجات نشي حاصلو ل یوتن منکم دتصن بعملې پخپل ملصره د الله په فضل بهو سره نجات حاصلې په عمل اس څوک نجات نشي حاصل ولې قالو نو صحابه کرام او رضوان الله تعالی عليهم اجمعين فرمایل ولا انت يا رسول الله او تاسم ايد الله رسول صلى الله عليه وسلم په خپل نجات نشي مونږه خبره لاسو څوک وایي قالنا الله حبيب ورته فرمایل ولا انا زمګورې پخپل عمل نجات نه شمونند الله یتته غمم دنی الله درحمې من مګ دا چې پټ کی ما له الله پهرحمت ک من د خپل طرفنافضې نو فضل ایک الله میں پخپل رحمت او فضل کې اونغاړی او پټمی کې نخجننت ته وردن نه شم ور نه انسان که ډیررم لئ کوي د دې انسان هغه اعمال د الله د دنیوي نعمتونو بدلب نشي دا دی و جن یو سره به عمل کړي دا الله حکم دی خو نجات او خلاصې پامل نه دی دا, دا, دا الله په فضل او رحمت دی دا دی و جن د اعمال سره سره سره بد الله نه نه الله فضل رحم رحمت غواړي وګورې دا معنا نه لا چې باز ناپو اپو هوای چې په عمل خلاصې نشته نو بس همبله دې سره کوم نه گورا رازک سوک دے اللہ دے لیکن سرداغین امونگو تا سمند ترلوہو زکا داغا اللہ اسباب دے رزق دے پارا جوڑ کری نجنت تا وردن نکون کی اللہ دے ونجات ورکون کی اللہ دے خدا دے اسلام غنت جون دے اختیارول ورطا اللہ او ظاہری سبب جوڑ کرے پرواہو مسلم اند دی حدیث روایت امام مسلم رحم الله کڑے اس پا دی حدیث کی دا مشکل و الفاظو مانا در تا قریب وتير تیر شو دا دا مقاربت نه دی ول مقاربت و مقاربت څه ته وي القصد الذي اعتدال ها لا غلو فيه شفاقه کی د حد نه تجاوزني ولا تقصيره او نه پکې د حد نه کمه دي ته مقاربت وي وقارب یره داسید دا اسلام غلار اختیار کا چې نه د حد نه ورته او نه پکې د اسلام د حکومت نه کمه کې والصدقات سوی الاستقامه یعنی برابر او مضبوط فیصلام قدرت دل ولاسوا با او حق ترسیدل ويتغمدونی سماناوا يلبسونی ويسترونی جما الله فتکی قال العلماء چون کے دی باب کی دی استقامت خبروا نو مصنف رحمت الله علیہ وی قالن العلماء فرمایلی دی علماء کرامو چه مانا استقامت سدھا مانا دے استقاما کتابونو کې استقاما لیعام و کتابونو کی سلورت د صفحادا داغین زمود دا حدیث و درست دے ریاض السالحین کے بابن فی التفکر فی عزویم مخلوقات اللہ تعالی باب دې په بیان د سوچ او فکر کې فی عظمی مخلوقات الله تعالی فاعل ولی والي د مخلوقات الله تعالی که الله سور لوی لوی مخلوق ده او سور ډیر به انتها به شمیره سيزونه پیدا کړي وفناء الدنيا او دې باب کې د دنیا د فنا او د زوال خبری دي او احوال الاخره او دا غهيبت نا کو خبره د اخرت و صحائر امور هبا او غټول کارونه د دوارد د دنیا او د اخرت و تقصير النفس او دا غت کمی د نفس چې نفس د الله د حکم نو او امر مبارک کمه کوي او تهذیب ه او پبارد فاقول د نفس کی چې دا نفس د بد و اخلاق و گند و و نفاکش و او غند او عقاید نفاقش او حمل ه عل الاستقامه او راپورته کول د دې نفس دی په استقامت او مضبوط والی باندې د الله په دین د الله په کتاب قال الله تعالی فرمایلی دی الله تعالی چې لی دی انما اعذکم بواحدا نبی رحم السلام امتیانو ته ویل ز نصيحت ترکم تاسو ته فوی خبر سره ان تقوم دا چودري گئی تاسو ټول لله دا الله دफार دو دو ددو درې گئیو شوچکې چې تاسو د پیدائش مقصد سه دی او سمو دا پس بتاسو سرسوشی فنابراشی مال اولاد دار سبا پاتیشی و فرادا زان لے وازی وازی او درے گئی چی اخیر تا دی دنیا تا سبا پار راغلے او استاد تا دی جوندون سم اقصد دی او سمو دا پس تا کم زیل روانے سمت کرو بیا سوچو فکرو کئی دا اللہ تا خب الحبیب پزری امت آنو ته دی خبر دعوت ترکی دوت با او دو دو درے سوچو نو کئی لکه سړي د دوی درې کېودو کاروبار باره کې سوچ کړي دوی دوه درې کېږي د اخرت او د فنا د دنیا باره کې سوچو کوي یو یو درېږي او سوچو کوي چې خیر دې ژوند او ساس د دنیا ته دراتلو څه مقصد دي تعالی او ویني دی الله تعالی چې وی دي ان فی خلق السماوات بیشکره په پیدایشت آسمانونو کې او ارض یو د زمکو کې وختلاف په ليل نهار په اختلاف د او د ورځې کې چې په ورځ کې راواده او پشپک تیاره او کله شپه وګ دیږي او کله ورځ د دې نظام په دی, دی چليدو کې لا آیات خامخ نشانات او دلائل د الله په قدرت د دنیا په فنا لولل الباب د بارد خوندان د عقل او اوس اقل والے وګ دي الذين اقل من هغا کسان دي یذکرون اللہ یادوی اللہ قیامن فوالاڈ یادول دام دی سبحان اللہ و الحمدللہ یادول دادی زن کدن را یادای قبر را یادای سوال جواب را یادای ته الله په حضور کې پیش کې دل را یادای دامال طول یادای دامال نامو تقسیم را یادای پولیسراط باندې ته رې دل را یادای یذکرون اللہ قیام یادوی اللہ کو ولارد دی وقعودن او کناس دی وَعَلَى جُنُوبِهِمْ أَوْقَافٌ وَبِسَاطٌ كِفَاتٌ وَيَتَفَكَّرُونَ أَوْ دی, دَی سوچ کئ دا عقل والا فی خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَفِی دَائش د دا آسمانونو د دزمو کو کی او اخر کې نتیجې سره و باسی ربنا اے زمونږ ربا ما خلقت ھذا باطلا تا نده پیداکړه د نظام د آسمانونو د دزمو کو د نور کائنات او بس او باطل سبحانك الله سبحانه القارون الآيات و ہدایتونه وقالت تعالی رب العالمین تخبل کتاب کی فرمائیلی افلا ينظرون ال ال ابن آیا دا خل ګورې نه سوچو فکر نکې دی اوخته کیفه خلقت سرنګ پیدا کړي شوی یعنی دا اوخته الله ذ قدرت یو نخره و رسول دنګ پیدا کړي کچری په ولاره باندې د تاسو دی او اسباب یې چولې سور تکلیف وو لیکن الله او کی قوت یې خه کینی انسانان په سوارشی لو الوی بارونه پکې او بے ولا طاقت ور کړې او دمر یعنی الله پاګ کی مشقته او تکلیف برداشتوله چولې وخت یوز لبوس کی نو ورزې په دې متواتر منزل کولېش بلدان تالی تکلیفی شکار دیو کو فریدی خون په خپل ځان نه پاره په ډکو پهونو کې سری وزن مړای او تابیدار زمردي کسلو خان دی او ما شوم تور کن بروانو پسې بروان ور الله واي دی او خلګوری دا د قدرت یو له نحر افلا يمذرو نا ال ایبل کیفه خلقت آیاده ګوری دی وخت سره پیدا کړي شوی وایله سما اسمان تکيف رفعت سرنګي پور تکل شوي بلا استونو د زمړلو آسماني ټینګ کړي وایلل جبالي جي غرونو ته ګوري نا كيفا نصبت سرنګي درول شي وایلل ارضي او دې ګوري نه زمکه ته كيفا سوت وحق دا سرنګي غړول شوي دا فذكر اي حبيب النصيحت ورکا وا قران بيان وا انما انت مذکرن بشکته نصيحت وركون کې وقالت علا او فرمایلی یہ اللہ تعالی چلوې افلم یسیرو فیل دا داخل ګرځي نفز مکه کی فیل زرو چ سوچ کی وګوري دا الله یو قدرت وګوري بل قدرت وګوري او دا, دا الله دو وحدانیت او وجود دلائل وی آیات فیل باب کثیره آیاتونه وای په دې باب کې ډېر دي دی ومن الحدیث الحدیث السابق احادیث کی او حدیث وي مخکیم ترشه هغه کیدوت چې القیاس الق سومندانه نفسو او خیا راغ د سر سره اصاب کتاب وکو کن ر تیره شوه میاش تیره شوه تیر ما د عمر اکثرو ای تیره شوه ما د خبره و خیرت د پاارسووک او رارض شپې تیریږي نو په دییر شپو کې زه دنیا د پارسو مع خیرت د پاارسوکمک سومندان نفس او خیا راغ د سر سره اصاب کتابو کو. او دا حدیث وګرځاو وعامل لما بعد الموت خيار صد چې مرغ نفس بندون د فارزان کړي او دی ویو جاهلا د چ فایش په سر روان دي او تمنا د جنت کن فل مودا فل مبادره ال الخيرات دا باب د بیان د چیزې کول کی نیکو کارونو مبادرت دیتوی چوروان دي دی شيتی زیو کی جلدیو کی دنیو کی پکارنو کی زکه د عمر اس اعتبار نشتا ننی اوسړې ژوند دے دیو د سبا ورځ پتن لګي نو دنیو کو پکار کی اوسړې تاخير دی لګي باب د اباب د فلم مبادرت ال الخيرات دنیو کو کارنو کی پتی زئی اختیارولو و من توجه له خیر او کوشش او تیزی دا چې څوک متوجه وي له خیر خیر یو نه کوملتا عل الاقبال چې دې متوجه شي عل الاقبال عليه چې دې متوجه شي باغی بالجد پکووش با سرا من غیر تردد دې بغیر د ستردد او شک نه چننکو موصایکو بس پرې کې مرګ راشي او کله سره دا ادا کار کوم دا کار کوم پدا شي مصايب او بيمارو کي اختشي چې بیا په ځانوي بیا نه کوم لشي کو نه قال الله تعالی فرمایلي دي الله تعالی چې لوی دي فاستابق الخيرات ځانونه وران دي کي په کارونو د نیکو زکه د مرگ فتلږي دا چې مرکل رازي نوم نیکو کي زر زر نیک کارونو کوي وقاله تععا او فرما دي الله تعا چې د وحري رامنډ د یبلله ړواې والې و کوي ا مخثرېغ بخېته م رب کوم چېسو د ررب د طرف نه وجنېغ جنت سره منډ کو ها چې وعات السماوات والارض الاسمان نو دمکره او عدت للمتقين تیار کړه شوی دی دا جنت د فارغ متقیا و امال حدیثو فالاول وریا حدیثینو اول حدیث په دې باب کې دی کی دا دے عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه دا ابو هريره رضي الله تعالى عنه نن روایت ده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لی بادرو بالاعمال الصالحه و اجلدیو کای فنی کو اعمالو کی نکملونا زرزرو کای پس تا کو نو فتنون و زردی چ براش اے فتنے براش لکاند فتنو دور کا کی تو ال للمسلمین څنګه فتنی به فشان دو چکڑو د شپې تکی توری لکا دو شپی اغتی آروی دا سی توری تو توری فتنی براش دو ظالمان و حکمرانانو دو بیتفاکی دو قتل قتال دو مسلمانانو د بی حرمتی دو جماعتون و مدارس و دروانی دو فستکونو فتنن زرد چی فتنی براش سنگا کا کتوع اللیل فشان پشان دو چکڑی دو شپی تکی اگر آغا فتنو وقتی با سور خطرشی یس الرجل مؤمنا سبا کوی بای او سڑے مومن بای ویمسی کافرن او ما خام کئی با نو کافر بای ساری چرا پاسی خوصی مسلمان بای و دمر فتنی بای ما خام چی کافر شوئے بای العیاض بللہ ویمسی کافرن ویمسی مومنن او ما خام کئی با مومن بای و یصبح او ج سبا حقیقی نو کافر و یبی عدینه خرسوی بخپل دین بعرض من الدنيا فمقابلی د بدلی د سامان کی د دنیا د دنیا اقتدار د د ظالم حکمران سره نزدیکت بانور دنیاي سامانونو باندې بخفل دين خرسي يبيع دينه بعرض من الدنيا خرسي بدين په سامان ددنيا لکه تاسو نن کوغه سلسله شروع دا د ډالو د پارانند يهوديانونو پارا پهله کليمم وي مسلمانانو خپل ایمان د غيرت د په بيسو خرسي من الدنيا خرشوي بخفل دين په سامان باندې د روواه مسلمون روایت خړې ده دی امام مسلم رحمهم الله نو دا څې ګوره فتنې برازي او سرته دی باپ چرار روانې ګوره یو ورځ د بلی نه به بتري یو ورځ بسوي د بلی نه به بتري کدا سو کوئی جدا عالم بختم شین ودي پسې بناکار زالم رازي داغي پسې وب بل ناکار رازي بسل اعمال او خیرته او قبر ترфта هر چا له توجو پکار را. وعن ابي سرعا دابي سرعا ج د سين بکسر سين يا له د سين بکسر زیر باندې المحمله ج سين محمله ان ټکی پینشتا و فتح ه ها د سين فتحم ویل شي عقبه ابن الله تعالى عنه قال ذا صحابي فرمای الصلت الله عليه وسلم بالمدينه على ما کړو د نبی رحمه پسې په منوره کې نماز یې کړ په مسجد نبوی کې تعالی د حبیب صلی الله عليه وسلم د مازیګر مزمیو کو فسل لبر الله حبیب سلام وګر زولو ثم قام مسرعا او بیا پاسې دو په تلوار فتحت طاریقاب الناس رضا دا سيتي زي سر لاو چتابوی چې بس د خلکو په ستونو خفي کې د لکه سټونو پاس ځخپی اړه فتحات و قدمونه پورتکل رقاب الناس د پاسو د ستونو د خلکو صفونو پمن منس کړه الله حبیب لاړو او بازي بيبيانو حجرت نظام رسول ال اباز حجور النساء بازي کورونو حجرو د بيبيانو ته ففز الناس من سرعته خلق فیرشل الله د حبیب د تلوار چې معمول خدا چې لبي د سلام به مو پسې ساردو س بیانون او نن خداې پتلوار لارو لاړو چې راڅشي نو کار شو ففض انا س خلک پهرش شول من سرعتی د الله د دا حب د تلووار نه په خهرج عليه همم د الله ح وته سات په سروتو فرآ نوقتل ان هم مقد چې صاح به کرا متجب کو من الله د دا حب د تی ضیت لو نر الله حبیب ورته پریشان کیږي ما د ساده کی نه ما نور خو مانور هو تقسیم کله خسلګه غونتی صفاته وا نماز رموس کی سوچ راغی چې اسنه وفات را نشي ولا فقور کی پاتې نشي سبب امت وای چې پیغمبر ګل دنیا ته د سروز ورو د سپیرو او د مال د جمع کولو د پاره راغلی او دا حدیث امام بخاری زکر کڑی ملی چه بعد اوقاتو نیک خیال پو مسکرا شی وی زکرتو شیعن زمار آیات شیعو شیع من تبری دس ٹکڑی د سرو زرو یا دس پینو زرو نا عندنا چی زمون سرو فکارحتو نما بدو گنل ایح بسنینی چه بن کی مال رفا مرتو قسمتی ہی ما حکمو کچی دا تقسیم کت رواح البخاری دا حدیث امام بخاری رحمه الله ذکر کرده وفی روایت اللہو ویو روایت دا بخاری شریف کی دا سراغلی کنتو خلفتو خلبیت تبرم من صدق ما رستو پریخ و پکور کیا و ٹوکڑا دا زکاة دا اغصدقینا فکرحتو عن ابیتو نو ما بدو گانا لچی دا زما پکور کشپتیر شپتی بگئی پا خبر خبره دا خمازی گرد دے نوما وی چې د شپه د ما په کور کې تیرونکي حکم ميو کوڅ د شپې دراتلو نه مخک مخک داخله مستحقو فقیرانو مساکینو تور کوي بد andet تعالی ګور د الله حبیب د نه کای فقار کی سورۃ الوارو کو او سمر فتیزه کور ته نو هر مسلمان نارینه زنانا د نه کای فقار دی جلدی وی کوي کلمر ذات تلوارو کی سړې اس او است د چاپته مکیږي سړې دا چی دامی بچی او دا, دا فلانے دے دا فلانے دے دا خو طول نن که اولاد دے و کسپل دی طول دا تھمیں اغا اولاد دے د سوکل دی سوکن نووکی اور اس کو دی چاپتا مکی گا مچے ما پس بسوکی وصل اللہ تعالیٰ لخیر خلقی عمروان اس اعتماد ند پکار نو ہر سړی دا نیکی پکار کی جلدی دا رضی اللہ تعالی عنہ تے جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت قال نے فرمائی قال رجل ش فرمائی یو سڑی نبی صلی اللہ علیہ واله وسلم نبی علیہ السلام کا یوم احد فرض احد اس میں احد کیو صحابی نبی علیہ السلام تو ویہ دا اللہ حبیب خبر را تراکا ان قتل کچاری ز پدی جہاد دی اوجل شو فائن انا زبکم زکی قال فی الجنہ اللہ حبیب ورته جنت کی وئی جپدی جہاد کی شہید کړي شي جنت کی وئی ناغه صحابی سره لاس کی کجوری ور پڑی نو کجوری ارتاو کی وی فالقاتمرات کوي غرزولې غاڅوري قلنا چې ودا کوي په چې شهید کړي شو جنته ورته شي متفقن او امام, امام مسلم رحمهم الله اللہ ابو هريره رضی الله تعالی عنہ ابو هريره رضی الله تعالی عنہ کو روایت ہے قال نے فرمائی یا رجل راغله یو سڑے اله النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ الصلوۃ فقال فرمائی لیو. یا رسول الله اے اللہ رسولنا ای الصدقه ايو صدقتی کم یو په دې خیراتونو اعظم او اجرن ډیر لوي د یعنی خیر خیرات وسړی کای او په خیر خیرات کې ډیر لوي اجر وال خیر خیرات څه دي قال الله حبیب ورته فرمایل انت سوطق داسې تخیرات وکړه او انت صیح ايو صدقتی کم یو په دې خیراتونو کې اخرات کو سره کوي او د مال سره دي خمينه را خدي ور سره هره راستي او د مال بارک در کې بخل شرا ظلا زواليكي مو مال به عمر ملاوي کی تخشل فخره او تيريږي د فقيره او غريبينه وتامل الغنا او د مال داري امید ساتي که روح رمټي لاري سبيماري رښتا دغه وخت مال لګي نوی داری روی سواقی ولا تم حل او تی انتظار مکوا او سستی مکوا پا دی خیر خیرات کی حتی اذا بلغتی الحلقوم اے حلقوم دی مرئی مرکن لوئی چه کل رو رسی گی روح دی مرئی تا لقل تطبیع دی زنکتن پا وقتی وی لی فلان انکذا سما دا فلان دور مال دا فلانی شو ولی فلان انکذا و دا فلانی دا فار وقت کان لفلان نماز دفلانی شه کته ویو کته دستا دلا سناسه مته وګوره کزن کدن کی سړې کم لګئی ندامې بیا دور افن او کته پس سوک لګای اول اولاد لګاینا او ک لګئی دویدات رحمت او سلوی سید او خال بدره او سلوی سید او خال رواج دې مدینه د اسلاماوی کې دې بډې رسم لګای او ندغ خیراتو نا قوڑل پکار دی تکالا خیراتن نی دا رواج دے رسم نی متفقن علی دی حدیث مانی دی امام بخاری او دی امام مسلم رحم اللہ دا دیگو اتفاق نی او حلقوم ستوئی وی مجرن نفس بکم رکھ کی چلا سازی ارازی او موری اغا رکتوئی مجرن دعان و شراب باغی کی دعامو او بزی و رازی نو حلقوم حغی رکتا وئی چیغی کین انسان سازی و رازی الخامس پیزم حدیث عن رضی اللہ تعالی عنہ نانس رضی اللہ عنہ نو دوایت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احضا صیفا راغستی و تورا یوم افدن پر ازد بہت پر از سورہ راواغہ صفقالہ وی فرمائے مَن یَأْخُذُ مِنّی ھٰذَا وے سوک دے چې دا ټول زمانہ والی او حق دې ادا کړه د صحابه جی په و مو فبسطو ایدیہم کل انسانۃ ہر یولاز فبسطو ایدیہم لا سنراو کډ کڼټولو کل انسانن منه او هر یول انسان د دنیا یقولوی انا انا دا اللہ حبیبا ما راکا او زبا دیتوری حق داکا قال بیوی فمی آخوزو بحقی وی دا تورا بسوک راوالی بلاس کیا او زدی را حق باداک فا احجم القوم نتون قوم چپشو فا احجم القوم ای چپشو توقفیوکو فقال ابود جانا ابود جان رضی اللہ عنہوئے انا آخو بهو ویداللہ حبیب زب والم وزب دی حق داکم انا آخو بهو بی حقی زا اخلم دی لرا دا حق د دینا فا اخدهو نطور راواغستا ففلق بی ہی حام المشرکی نو پدی بانی دا مشرکان وغا کپری ماتی کیا وی والی تور راواغستا او دا ای سرونه سرون سرون وغا. او دا دا اللہ دا حبیب شانو چیوی سوک بو دا دی, دی توری حق ادا کی رواہ مسلمن دا دی حدیث روایت امام مسلم رحم اللہ کڑے او نم دا ابو دجانسو سماک ابن خرشا دے نمو او دا ابو دجانس دا کنیاو احجم القوم مانا در تکوی توقفو یعنی خلق لگ دا سیسار شن وفلق بیهی مانا چه او ماتی باکیو بشلئی پدیبان حام المشرکین حام ستوئی یعنی رؤوساهم سرون جدوئی بہن میں نمبر حدیث تے عن الزبیر ابن عدی رضی اللہ تعالی عنہو روایت تے رحمه اللہ نا روایت تے دا تابعی وی قال اثینا ان سبن مالک وی مونږ راغلیو حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنہ تا مشهور صحابی دی د نبی صلی الله علیه وسلم خادم او الله حبیب خدمت کړو فاشکونا الیه نو مونږ شکایت کړو وغتا ما نلقا من الحجاج هغه چې سره کم ظلمونه کې د الحجاج په طرف نه مونږ صحابي ته د الحجاج د مظالم و شکوا او شکایت وکړه نو ګور دی حدیث له سوچ کوی صحابي ورته څنګه عجیب خبرو کا فقال انس رضی الله عنه ورته او ای اصبروا صبروک فإنه لا يأتي زمان بشه کشان دا د نه به نفس یو زه اللهول مګرح هغه بعد هو چې دې ننفس کمراي شرم من هو آب ددي مخکې نه ناکاري سره چې خبره قیامت د نزې کېږي نو خبره به بدطره کېږي نو ورتهوي بیا بهجات په مان کوي لکهس د یو ظال نهمونچغې لجببل را شي هغه مخکې د خلکو نه کي. نو دا سی ورپسی چی رازی نو مخینه بید خلکو نهی رئی اوی دا سلسلہ با دقشان شورو بی حتی تلقو ربکم تردی چی ملاو شی تاسو دخبل رب سرا یو نو برز نفس ببل بطر ای دی یو ظالم نفس ببل ظالم خطرناک وی اوی گوری واو رئی دا خبر دزان در تنکو سمیعتو من نبی کم صل عليه علیہ دی اورې د دې د ماده خبره استا سوده پیغمبر صلی الله علیه وسلم رواه البخاری د دې حدیث روایت امام بخاری رحمت الله نے کړې ندا وای چې بس په عمل کوي ته وېو باسه یو بس خو ژوند تیر وای دی یو ظالم شکوې چې کوي په دې وخم برباد شي ورپسې بلاغه نه خطرناک ظالم راځي عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ده حضرت ابو هريره رضي الله تعالى عنه نے روایت ہے بے فرمائی ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال چه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمائے دي باذرو بالاعمال سبعا تیزیو کئی جلدیو کئی فنی کو اعمال وکولو کی, کی سبعا د وو سيزونو نمخ کې مخ کې اے نیک اعمال کوي ورنه د وو سيزونو کې او داس شي په در باندې راشي چې بیا باملو زغاره کې نا حال تنتظرونا انتظار نکوي تاسو الا فقرا مگر د فقير او غريب منسيا منسيا چې هر څو بدر نهیر کې اے کله پسړي داسې فقير او غريبي راشي او داسې سه بال بچ پا تکلیف ده چه داغن مزر و جا اللہ قبر خیرت هر سیر شی علماء لکلی و اکاد الفقر و ان یکون کفر ان قریب د چه دا بازی غریبی نه کفر جور شی نو دا دا سه فقر و غریبی پا انتظار مئی چې ارس با در نحیر کی زن غریبی دا سڑین هر سیر کې او غریب غریبیا کفری خبرې وی گڑی وڑی وی او غنن متغیٔ یا انتظار کوي تاسو د مالداري متغیٔ چې تاسو به سرکشي کې واقع کیږي بعضی چړي سردا ته مال راشي چاغه حیا غیرت تر سفریږي او دا غنه مزروجا خبر او غیرت تر سفیر شي بعضی مالداري سړی سرکش او مرضان مفسدا یا انتظار کوي تاسو د یوداسی بمارای مفسدان چاغبا یانف فاسدونکې وی تاسو لره بعضې بیمار ده سی وی غریب بیس نی د مزنی د روزی نیوونی حاجنشی کوله نور اعمال لشکوله او حرامن مفندن یا انتظار کوو دې بوډا والی مفندن چپاګې کې و با عقل باقی پاتریش دا بازي بوډا اقل کار نه کوي داغه دماغ کار نه کوي او موتن مجهزن یا انتظار کوئی داغ مرد مجهزن چه نا ساپی ولا ولال ناز ناس بے سنب خبر لی او نا ساپی بمر گراش او دجال دا پکی او شپگم شے ذکر کئی یا دی دجال په انتظار جئی فشرون غائبون نو دجال خو یو شر دے غائب یون چې ضروچ انتظار کی دیش او د قیامت نمخ کی مخ کې بدجال سرګندې اوي ساعت یا پاغو سيزونو کې وم سده یا قیامت څه چې تاسو عمل کوي نو د قیامت په انتظار یې چې قیامت راشي بیا به عمل کوي فصاعت اده قیامت خو هېبطناک ہے و امر او ډېر طریق دی رواه ترمذی یو د دې حدیث روایت امام ترمذی رحم الله کړې وقالوا فرمایلی دی حدیث حسنن چدا حدیث حسن ده انহু دغی ابو هرره رضی الله تعالی عنه روایت ده فرمایي ان رسول الله صلی الله علیه وسلم <سلام> چر رسول الله صلی الله علیه وسلم قال فرمایلی یوم خیبر پرز د خیبا نبی علیہ السلام چې کل خیبر کې يهوديانو او د دې جهاد او غزاله لارو نه د پکلاګانو کې پټ شو نو دوی و د کلان په غش وشتل کولو او مؤمنانو به د بارو وشتل په دې دی کې ډېر شو او خیبر فتح کیدنا نو الله حبیبی او جل و فرمایل ویلا او فین هزه الرایتا خام خاور کوم بدا جنډا نبی علیہ السلام مختلف غزاګانو کې مختلفي جنډي استعمال کړی او داغه مختلف رنگونو په دې معنی مفتی شفي رحمه الله عليه په جواهر الفقه کې یو کتاب لیکل باب اورايات النبي صلى الله عليه وسلم ومختلف جهادونو کې الله الحبيب د جنډي مختلف رنگونو کلتور وکلبرگو کله یو شانته او غټول روایونه مفتی صف په جواهر الفقې پهوررساله کې را جم کړي د الله ح خاام مخورکوم به د هراته دا جډه او راجلن ی داې سړیته یحب الله ورسرسله چېغ د الله او رسول سره محب ساي او یفته خل الله على دا خیبر بداغ پهلاسو الله فحکر. دا لوی بشارت 14 سي سړيله و جند لا سو کې ور کوم چې الله او رسول سره راغ مين دا او دا الله رسول لاغه سره مين دا او دا خیبر بدای پلاس الله فتح کړ وي صحابه کرام و امارات او مشرین وغوښته قال عمر و رضي الله تعالی عنه فرمای ما احببت الاماره ما دو امارت او بشريخ هکړې نه وا الا يوم اذن مگر پدغ ورس فتصورت لها حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ما اډو امارت کله خکړنو او فتتصورت لها په دغه رزم امام دزيد په اړه بالکل تیارې کړو رجاء ان ادع علیها د دې امید د وژنې چې ز دې للی شم زو تروبل للی شم د الله حبيب صلى الله عليه وسلم وهي چاري موضوع وګورئ چاپیر اكلات او صحابي زان مفله کوله وي فرمایل چې ان رضی الله انو نشتا اور نبی عالم الغيب او حاضر نازلي ورته ورشل چې الله حبيب عليه خسر کې خوب دیو په خيمه کې پروت سي ويره ولي ماتا دا د الله د حبيب معجزه و لاړه مبارکه د خلین او رويستي او پسترګو کې ورتا ټک بیا تر مرګ لا غي سترګې ښکښې ده فوري تر سترګې مبارکه سمې شو راو وخت نووي ري السلام علي ابن ابي طالب رضي الله عنه فاعطاه اياه نو ورې کدا ورې کا اغل ريا هذا جنډا وقالم لاړ شه ولا تته فيتهورتو ګوره ما حتى يفتهحل الله عليهعليك تردي چې خبراًله پافت حقي فسار عليون شي لاړول رله مقدونه ثملهوه قفا اود ولم يته في نهقطتل ف سره خااو اووازي وکويا رسول الله ا الله رسله على ماذا او الناس زبه خلکو سره په جګېږ قله وار سر او جنگی گه حتا یشهدو تردی چدی گواهیو کی الله اله الا الله کی نشتا ده بل عبادت او بندګی لایق مگر یو الله ده وان محمد الرسول الله او پدی خبر ور سر او جنگی چدی گواهیو کی چې محمد صلی الله علیه وسلم ده الله رسول ل فإذا فعلوا ذلك نکلا یک دا گواهیو کا فقد منعو من دمائهم نبی شک دای بچو منا کلتا نخولینی واموالهم و مالونخول الا بحقها مگر په حق د اسلام سره وحسابهم علی الله او د دوی حساب په الله باندې رواه مسلم قوله فتصاورت و اذا په سینه محمله سره دې وې ما راپور ته شم ټوب مې کوه دا سي سر مې رجعت کړو علي رضی الله عنه چې ما ته دا جنډ مې لاوي شي خدای الله حبيب حضرت علي رضی الله عنه تدا جنډ ورکا او دا غي پلاسو الله رب العز سو کو خیبر فتح کو بابن فل باب فل مجاهدا باب د بیان د مجاهدي او د کوشش او د محنت کولو کې چ هر سړے با مجاهد کئ او نفس بکړی د نفس د شیطان دغ خپل خواهش او د طبيعت مخالفت وکئ الہ بدت د الله رضا حاصلې ځکه نفس د انسان خواهشات او طبيعت ګناهونه غواړي او د الله او د الله د حبيب اغا اوامر او حکم منظم او تاسند تابعداري مطالبه کوي نو هر سړي و مجاهده کوي د مجاهدین پس باغتا خيستا سمرات ملاوي قال الله تعالی فرمایلی دی الله تعالی چلوې دي والذین ها را کسان جاهدوا فینا چې غي کوشش کوي ځان کړهوي زمون په دین کې حق معلومای حق پر رواني قران او دین زکای او باغ عمل کئ دا الله لا رکھے جہاد کئ د دشمنانو ز دین سره لا نهدین نحم شغلنا نو خام خوب غلاری د خپل رضاون گئی و ان الله وشک الا لم المخسین خام خمر گره د نیک نیکان وې چې سوخ نیک اعمال کئ ندای وقال تعالى وفرمایل دی الله تعالی چې لوی د خپل حبيب ته وای واعبد ربک عبادت او بندګی کو اي حبيب د خپل رب او دا به ترک می پوری وی حتا یا اتیکل یقین تر دي چې تا تا غیقینی شی راشی چې غمر دې نو عبادت او بندګی به تر مر غو سړې کای دا سینه کیږي چې سړی او کال او دو کال عبادت کو بس دغه ولړیر دې او بس نور دلې چټي شوا نه تر مرګه پورې و انسان د رب العالمین عبادت او بندگی کوي وقاله تعالی فرمایلی دی چې الله تعالی چلوې دی وذکر رس ربك را یاد کئ حبيب النمذخل رب وتبتل الیه تبتیلا او جدا شاد دي مشرکان او نه دی الله ته پوجا کوي دوسره وقال تعالى وفرمایلی دی, دی الله تعالی چوی دی فمن يعمل مثقال ذره خير يره چا چعمل کو په مقدار د ذری بر خير نیکمل زرا غنت نیکمل له لگنه لگنه نیکمل يره نو دغنی کمل او دغه بدل سبا پرذ قیامت وی نو چا چس مهنتو کو لگا نه لگا نه کا نداد نه وایګنی شمال د دې اجر به ملاو نشي ثواب هغه کې وینی داغي اجر او ثواب ګور ته الله رب عزت ورکي وقاله تعالی او فرمایلی دی الله تعالی چې لوې دی وا ما تقدمو لانفسکم او هغه چړوان دی ولي گئی تاسو د فار دخول زانونو من خير ان دسنی کمل تجدوه نوبم میدان کمل او دا غ ثواب عند الله فنز الله هو خيرن ورا واعظم اجر او لوي فاجرك وقاله تعالی او فرمایلی دی الله تعالی جلوید و ما تنفقو من خير اگ چولګه و تاسو د کمالنا ف الله به علیم نو بشک الله پا غبانی والایات فی الباب کثیرہ آیاتونه وای په دې باب کې ډېر دي معلوم دي او ارچه احادیث تی نو اول حدیث پکې دار ہے۔ ابو هریر رضی اللہ تعالی عنہ نو روایت ده وی فرمای چې رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایلی ان الله تعالی چې بیشک الله تعالی چې وی ده قال فرمایلی دي دي ته حدیث قدسی وایي من عادا لي وليا سو کې دشمني کوي لی زما وليندو سره دالاي او دوست دي ژوندے دي يا مړ دي او څوک داغه دشمني کوي داغه بیزتي کوي داغه به حرمتي کوي وجني وي او تکي وي سپکاوي کوي غيبتي کوي چغلي کوي نفقدا ازنتهو بالحرب بيشکه ماد دي سړي سراخ دلم خبردارې ور کړې د جنگ چزما جنگل تیار شه هدا الله یو ولي د هدا الله دوسته مؤمنه وفات او یا ژوندې د وسو کور سره دښمنۍ کوي دا غبي حرمتي او 비زتی کوي نو الله واي زما ور سره اعلان جنگ دې هديو جنرا الله د اولیاو سره کوي او کو وفاتي من او محبوساتل پکار دی دا غی غیبتس پا کعوی دانده پکار او دغه غی مومنان چغی کی تقوی پر ازگاری دا بس دا دا اللہ دوستان لیو ولی دانده دنی چپا مسلم او پاوا کې بالوزی بایلوزی په پا دریاب بانده شان گرزی دا خود جاہلان و ولی چاہتا وی چغی کی ایمان دے اغی کی تقوی دا آواغا دا شریعت پابند دے بس دا دا اللہ ولی دا قرآن شریف فرمائی دی اللہ ولی والذین چا کی جی نو بس الله دا غي دوست وه وا ما تقرب الی عبد او نرانی نزدیکی کی, کی ماته یو بنده بشین پيوشي باندې احب الی چ دېر محبوب دی وی ماته مم ما دا حسن افترست علیه چ ما کم سيزونه په د فرس کړي الله ته فرایز او سره دېر نزدیکی لکه ګوره شریعت کیسيزونه فرض دي دی واجب دی او څه سنت دي مستحب دي دی. نو ډېر نیز زکات الله تبارک فرائزو تعالی ته فرایزږي لکه فرض موظ فرض رجا فرض حج فرض زکات فرض jihad و ما يزال عبدي یو مې شيو بندي را اليا راني ذيكي جما ته بن نوافلی و نفلن سرا اے دا کوم اعمال چې په فرض نه نفل نفلی کوي نفل روزی نه دغه شان نوافل کوي ذکر اذکار کوي حته او ش به تر ہو دی چې د دغ سره مینا شوکم ف دا هب ته هو نو سر چې ددي بنده سره زمینیننه شوکم نکن توسم اولهدي بیا شم زه غګونه د دغ یسمه اوی چې د اوېدلکي پهغې د نسم رادي چې غګونه شم پهغې ردلکئ دا بنده چې کله د الله ولی جوړ شي بیا د د غګونه ا هغه خبره ناي چې پهکم الله ن راض بلکه غوغونه به آغا اوری چې پکم الله ناراض کی و بسره الذی یبصر به او زده د سترګې شم هغه چې دی لیدل کی یعنی د سترګې بیا آغا شه وګوري چې پکم الله ناراض کی بلکه آغ وګوري چې پکم الله ناراض کی و یده الذی یفتش به او زله د شماغه چې دی نیول کی په یعنی زما مدد ور سراي او د لاس د ګنا کارونه نه کوي بلکې زما د رضاونګي کارونه کوي وارج له الذي يمشي بها او زده د خفي اغشم چې دې زی پاغه یعنی د خفي ګناہوں ته نزي د مجلس نه نزي بلکې د نیکي زینو لغزي و ان او کده به امانه سوال کوي نو اعفیتوه زبیدل ور کوم ولا ان او کده زمانه پناه غواړي له زن نه نه مخ زبد د ته پهنای ورکوم رول بخارري او د ه سرواې مع بخاري رحمتلهلی کړي آغ ته د هی کې راغلی او ی علم ته د ورته خبردارې ورکوم بیا انې مارې ب له چې ز د د سره جګړه کوون کم چې څوک زما راولیا او سره دشمنې کوي او استعادنی نوداد غشان روایې پهون سره شوي. نو دي حديث کې د فرایض ترڅو ترغیب دې د نواف. نوافل چې سړی د فرایض مدا کړی په فرایض او الله تر نږدې کیږي او په نوافل, نوافل د الله قرب به حاصلېږي وګوره هر مذنمکي نوافل کوي بعض نور اوقات کې نوافل کوي ذکر او اسکار کوي هغه مستحب اعمال کوي په دی باندې د رب العالمین قرب او نزدېکټ بنده ته حاصلېږي ګرام محترم ارجن کو السلام علیکم رسول الله محمدې شه کرو تا دا خوشاله اتا محترم دریاغ نمبر 660 ان شاء الله مسافت شریفوم شروع دی زما د دکان پته مې راوي توری د سنت 660 ان سیډی رکارډینګ سنټر مدینه مو دکان نمبر 2 صدر دی اتر پروش موبایل نمبر دی Ziro dinzotentis, non so solala treanis pentas. Sirro din sotentis